Subzodia prolet cultismului dialectica puterii, PISTA 12. Pagina 163. Cei din tâi, cei de pe urmă. Relațiile regimului nou cu intelectualii au fost în toată perioada proletcultistă complicate și dure. E adevărat că Partidul Comunist s-a preocupat de literatură ca și de celelalte arte mai mult decât oricare alt partid, făcându-și chiar un titlu de glorie din acest fapt. Politica de atragere a marilor personalități a făcut de la început parte din tactica și strategia sa. Pentru a-și spori șansele de credibilitate, pentru a se putea prezenta în lume sub o înfățișare cât mai atrăgătoare, regimul avea nevoie de girul și de colaborarea unor intelectuali cunoscuți a unor tovarăși de drum. În consecință, el a creat stimulente și recompense materiale pentru cei care au acceptat și promovat linia sa, au oferit vile și funcții de răspundere celor care i-au câștigat încrederea, a pus la dispoziție cu generozitate, bani și pașapoarte celor care și-au dovedit fidelitatea neclintită față de politica lui și l-au reprezentat peste hotare. Într-un cuvânt a creat condiții materiale ex și a folosit cele mai diverse forme de atragere a scriitorilor și artiștilor. Nota autorului. O precizare trebuie totuși făcută. Regimul nu a finanțat cu niciun leu din bugetul statului Uniunea Scriitorilor sau alte uniuni de creație. Acestea au fost și au rămas instituții cu autofinanțare. Statul și-a luat însă dreptul de a hotărâ destinația fondurilor acestor instituții. Am încheiat nota. Dar regimul nu a fost un mecena dezinteresat față de intelectuali. Dacă înainte de luarea puterii el părea să le menajeze susceptibilitățile și temerile și chiar să le facă curte, după luarea integrală a puterii, adică după detronarea regelui, s-a arătat deosebit de dur, de intransigent, manifestând deschis lipsa de încredere în cei mai mulți intelectuali, îndeosebi față de acei care au încercat să-și păstreze cel puțin libertatea interioară, dacă pe cea exterioară nu a mai putut avea. Politica față de aceștia a fost în cel mai bun caz excluderea lor din cultură și literatură, anonimatul organizat printr-un fel de conspirație a tăcerii, viața expusă la cele mai umilitoare lipsuri materiale. Dacă au existat scriitori și artiști care s-au bucurat de condiții materiale cum niciun alt regim nu le-a oferit, au existat și încă nu puțini și dintre cei care s-au stins în mizerie și uitare. Când a luat puterea, regimul a avut ca obiectiv major imediat zdrobirea oricărei Poziții din partea claselor exploatatoare și reacționare, dar și a intelectualilor stigmatizați și ei cu același epită. Aceștia au fost curând îndepărtați, iar în posturile de conducere și de control a fost așezată de obicei mediocritatea, docilă prin însăși condiția ei, intelectuari improvizați peste noapte, până atunci necunoscuți. Așa s-a întâmplat cum s-a văzut cu învățământul și academia și cu toate instituțiile de cultură din care au fost înlăturați oamenii de valoare. Thank <laughs> you. Practic, elita intelectuală a fost în mod deliberat anihilată. Între atașament și competență profesională sau talent, regimul n-a ezitat să opteze pentru cel din tâi. Astfel s-a ajuns la situații ca oameni cu pregătire superioară, capabili și talentați, să fie conduși de șefi mediocri, de multe ori cu șapte clase primare. Niciodată nu s-a irosit într-o așteptare fără de speranță atâta capital de inteligență într-un mod atât de condamnabil. De câte ori nu am auzit, a expresia intelectuali împuțiți care rezumă o atitudine, o mentalitate, o politică, neîncrederea și disprețul față de aceștia. Ura față de intelectual și de cultura burgheză a fost mai adâncă și mai durabilă decât ura împotriva burgheziei. Răfuiala cu reprezentanții regimurilor trecute a încetat cu timpul, aceștia fiind lichidați ca atare, dar răfuiala cu intelectualii nu. E greu de înțeles de unde venea această atitudine față de intelectual și de cultură în general. A fost un fel de aversiune congenitală, instinctivă, o teamă superstițioasă în fața miracolului inteligenței, al talentului, al personalității și mai cu seamă o spaimă prolet cultistă în fața libertății de conștiință. Aceasta a fost cauza esențială a raporturilor anormale dintre regim și intelectuali în perioada discutată. Exponenții lui simțeau că aceștia reprezintă o forță mult mai Subtilă, mai contagioasă, mai greu de controlat decât opoziția vechilor clase, chiar atunci când nu se manifestă ca atare, o forță pe care nu-și poate permite s-o scape din frâu. Niciun alt regim nu s-a preocupat atât de mult de literatură și artă și poate tocmai de aceea, niciodată ca în perioada proletcultismului, nu au fost închiși atâția scriitori și artiști. Periodic, regimul a trecut în mod deliberat la arestarea, judecarea sumară și închiderea unor intelectuali, de cele mai multe ori pentru motive inventate sau cu totul lipsită de gravitate, cum ar fi, de exemplu, întâlnirile și lecturile dintre cunoscuți și prieteni, participarea la filme și audiții muzicale, la ambasadele occidentale, lectura unor cărți interzise sau a unor reviste străine. Nu știm că vreun intelectual să fi fost închis pentru că ar fi complotat împotriva statului sau pentru că a criticat în mod public regimul, cu toate că, de obicei, acestea au fost capetele de acuzare. Iată condamnarea, venită oficial mai târziu, a unor asemenea practici din perioada proletcultistă. Cităm... Din această cauză s-au comis unele abuzuri și încălcări ale legalității socialiste, au fost luate împotriva unor cetățeni măsuri care nu au fost justificate de actele și manifestările lor. Am încheiat citatul din Nicolae Ceaușescu, opere volumul 2, pagina 400. Primul val de arestări și condamnări a început imediat după 23 august 1944, sub motivul mai mult sau mai puțin întemeiat al colaborării cu vechiul regim și a slăbit în intensitate spre sfârșitul perioadei de tranziție. Un al doilea val masiv are loc între 1948 și 1953, după care din nou urmează o perioadă de relativă liniște. În sfârșit, cel de-al treilea val începe în 1958 și durează până în 1960, după care unii dintre cei închiși încep să fie eliberați. O listă completă a intelectualilor care au avut de suferit este aproape cu neputință de întocmit în prezent, 1979, din cauza că procesele s-au desfășurat cu ușile închise în condiții de conspirativitate, într-o totală lipsă de informare a publicului. În afara rudelor și a unui cerc restrâns de cunoscuți, nimeni nu a avut cunoștință de aceste arestări și procese. De aceea, lista de față a celor închiși, în primul rând a scriitorilor, este de sigur departe de a fi completă și și ne cerem iertare față de cei al căror nume l-am omis fără voie. Așadar, au fost închiși și au zăcut în închisori unii dintre ei câte 5, 10, 15 sau chiar mai mulți ani în ordinea aproximativă a momentului arestării, Mircea Vulcănescu, mort în închisoare, Nichifor Crainic, Radu Gir, N. Carandino, Romulus Dianu, Mircea Grigorescu, Ion Petrovici, Simion Mehedinți, George Fotino, N. Davidescu, mort în închisoare, Barbu Solacolu, N. Crevedia, C. Brătianu, Gheorghe Brătianu, istoric, Constantin C. Giurescu, Il Lupas, Silviu Dragomir, Al Lapedatu, Sauciuc Săvescu, Pantelimon Halipa, Ștefan Nenicescu, George Gregorian, de Iov, Virgil Slavescu, Dumitru Murarașu, Vasile Militaru, Alex marcu Nicolae Roșu, Gabriel Dragan, Ilia Radulescu, Ion Maxim, Sergiu Dan, Paul Sterian, Dimitrie Kuklin, emanoil Ciomac, Wolf Eichelburg (W. olf E. H. Eichelburg), Ivon Stahl, Constant Tonegaru, Vasile Voiculescu, Vladimir Streinu, Radu Cioculescu, mort în detenție, Barbus Latinanu, mort în detenție, Ide Sârbu, Mihai Moș Andrei, Ion Iovescu, George Ivașcu, Constantin Noica, Nicolae Steinhardt, Adrian Marino, Aurel Martin, Ion Caraion, Petru Svetka, Nicolae Balotă, Ovidiu Cotruș, Ștefan Augustin Doinaș, Horia Stanca, La Canal, Detenție fără condamnare, Leonid Dimov, Ion Negoițescu, Edgar Papu, Alexandru Paleologu, Alexandru Ivasiuc, Paul Goma, Marcel Petrișor, Dinu Pilat, Neagur Radulescu, Al O. Mircea Florian, Mihai Ursachi, nascut în 1941, Emil Manu, etc. Nota autorului. Mulți dintre cei menționați aici au fost începând cu 1964-65, reabilitați și repuși în drepturile lor profesionale, în sensul că li s-a permis din nou să-și publice lucrările. Am încheiat nota. Fenomenul expatrierii unor oameni de cultură care a continuat în toată perioada prolet dar și după aceea, e fără precedent în întreaga noastră istorie. Niciodată până atunci nu au fost nevoiți să-și părăsească țara un număr atât de mare de intelectuali. E o hemoragie permanentă de inteligență. Dintre cei care s-au exilat, ori au rămas în străinătate, menționăm pe Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Panfil Șeicaru, Mihai Nicolescu, Emil Turdeanu, N.I. Herescu, Albu Oceanu, George Enescu, Constantin Bruncuș, Horia Stamatu, Cebrailoiu, Brăiloiu, Ștefan Baciu, Aron Cotruș, Basil Munteanu... Al Virgilia Virgil Iarunca, Pavel Kihaya, Vintila Horia, Lucian Băz, George Uscătescu, Ion Cușa, Monica Lovinescu, Constantin Silvestri, Petru Dumitriu, Ben Corlaciu, Ilie Paunescu, Ilie Constantin, Petru Popescu, Matei Călinescu, Al Lungu, Dumitru Țepeneag, Virgil Tănase, Virgil Nemoianu, Gabriela Melinescu, George Balan, Paul Goma și alții. E locul aici să ridicăm un imn de laudă și recunoștință a celor scriitori și oameni de cultură care în perioada neagră a agresiunii prolet cultiste împotriva culturii noastre au fost persecutați și închiși, precum și celor care au preferat să tacă decât să fie părtași la această agresiune. Tăcerea lor nu a fost, cum se știe în general, o opțiune comodă. Ea a însemnat o stare permanentă de teamă, de și urmăriri, de măsuri administrative vindicative pentru a nu mai vorbi de anonimatul total și de lipsurile materiale umilitoare. În asemenea condiții, atitudinea lor demnă a fost o formă de eroism, eroismul tăcerii. Ar trebui să ne întrebăm totuși dacă nu există și o vină a intelectualilor în general. Dacă mulți au fost închiși fără a fi manifestat o împotrivire activă, iar alții au preferat să tacă și să se piardă în anonimat, nu puțini și nu dintre cei de mâna a doua au fost aceia care s-au grăbit să facă actul de supunere, care au acceptat cu tristătoare docilitate, să devină purtători de cuvânt ai prolet cultismului. Niciun protest, nici o împotrivire, niciun act de curaj și demnitate din partea lor în fața agresiunii organizate îndreptate împotriva culturii. În cel mai bun caz, unii dintre ei au încercat să evite excesele prolet cultiste, să răspundă comenzii oficiale, fără a se compromite prea evident dacă însă participarea sporadică, ocazională sau abia tolerată la viața literară degradată a unor scriitori ca Al Filipide, Perpesicius, Camil și Cezar Petrescu, Ion Vina, Adrian Maniu, Iona Gârbiceanu a fost lipsită de gravitate, Participarea unui însemnat număr de scriitori și intelectuali la aceeași viață literară degradată a fost profund dăunătoare, în deoseb celor cu un prestigiu real, care astfel au girat și acreditat cu autoritatea lor agresiunea prolet cultistă atunci când nu au amplificat-o în modul cel mai direct prin activitatea lor. Cauza adâncă a acestei supuneri vinovate este cum și înțelepciunea noastră proverbială, teama de a nu ne pierde pâinea acea de toate zilele, dar și egoismul, goana după posturi și situații personale. Dacă toți scriitorii de valoare ar fi preferat să tacă decât să accepte și chiar să laude condiția degradantă a cenzurii și a autocenzurii, demnitatea de scriitor ar fi fost salvată. Răspunderea revine în primul rând intelectualilor de prestigiu care aveau datoria de a apăra libertatea de conștiință, a ridica vocea împotriva cenzurii și a interdicției valorilor culturii naționale. Acești intelectuali nu puteau să nu cunoască, să nu vadă și să nu înțeleagă ceea ce înțelegea și omul de pe stradă. Ei nu puteau să nu vadă și să nu înțeleagă agresiunea prolet cultistă, interzicerea atâtor opere reprezentative, excomunicarea atâtor autori români și străini. Ei nu puteau să nu aibă cunoștință de falsificarea istoriei naționale și să nu înțeleagă sensul antinațional și antiuman al agresiunii proletcultiste, Și totuși s-au pus în serviciul acestei agresiuni. De aceea, vina unora dintre ei depășește cadrul literaturii, al demisiei morale și profesionale pentru a se înscrie în acela al trădării de țară. E greu de știut care a fost și mai ales care ar mai putea să fie azi justificarea morală a celor care s-au înrolat în frontul anticulturii și e greu de spus în ce măsură zelul prolet al unor scriitori, îndeosebi din rândul celor mai vârstniși, s-a datorat presiunilor din afară, adică condițiilor și climatului general și în ce măsură unei supralicitări benevole a comandamentelor și directivelor oficiale. În condiții normale, când scriitorul nu e constrâns de cenzură ca și de un întreg sistem de presiuni și represiuni să-și mutileze opera, aceasta e singura măsură a talentului, a capacității creatoare și a moralității lui. Dar în condiții anormale, când din potrivă, el e constrâns să aleagă între a-și perverti scrisul sau a tăcea, Opera nu mai poate fi singura măsură a personalității lui ca scriitor. În astfel de condiții, tăcerea, adică refuzul de a-și denatura opera de a fi părtaș la anihilarea culturii, devine un element esențial de apreciere a moralității și personalității lui. Dar câți dintre scriitori nu s-au ridicat nici măcar la eroismul tăcerii? În procesul istoric de substituire a culturii cu o anticultură, precum și în relațiile dintre regim și intelectuali, o mențiune specială în spiritul adevărului e necesară în legătură cu intelectualii evrei. A ocoli această problemă, atâta vreme cât ea s-a pus în mod tacit și nu întotdeauna în termenii cei mai adecvați, înseamnă a alimenta, cu sau fără voie, confuzia și diversiunea din spaima justificată față de fascism, cu toate că în România au avut de suferit mult mai puțin decât în alte țări, intelectualii evrei s-au înrolat masiv, mai ales la început, în frontul agresiunii proletcultiste, aducând astfel prețioase servicii noului regim. Câțiva dintre ei au fost printre primii care s-au făcut purtătorii de cuvânt ai tendințelor de sovietizare a culturii noastre. Unii au nutrit, probabil cu bună credință, iluzia că în felul acesta vor preîntâmpina o eventuală revenire a perioadei de persecuții, după cum e posibil ca alții să fie ignorat sensul real, destructiv al acțiunilor. Mulți însă din rândul intelectualilor evrei ca și din al celor români au înțeles destul de repede că nu erau decât niște instrumente de care, la nevoie puterea se putea dispensa fără regrete. Cu toate acestea, ei au continuat din aceleași motive, ca și mulți intelectuali români, să aducă servicii regimului, asigurându-și astfel o situație personală privilegiată. Din cauza numărului destul de mare, îndeosebi în presă, la edituri, în învățământul superior, etc., și a zelului lor prolet cultist, care nu a fost egalat decât de acela al câtorva intelectuali români, s-a creat convingerea că ei sunt vinovați pentru agresiunea îndreptată împotriva culturii. Regimul însuși a folosit și poate chiar a alimentat această convingere, transformând-o într-o diversiune sui generis. A pune însă pe seama lor tot ce s-a întâmplat în cultura și literatura noastră în perioada prolet cultistă, așa cum înclină unii să o facă, ar însemna implicit o absolvire a puterii, ceea ce ar fi evident o aberație. Ar fi cu totul eronat să se creadă că fără ei lucrurile s-ar fi petrecut radical altfel. În măsura în care unii dintre intelectuali evrei au rămas independenți, neparticipând la ofensiva prolet cultistă, ei au fost supuși aceluiași tratament discriminatoriu dur ca și intelectualii români. Indiferent de naționalitate, or. De alte considerente, răspunderea în fața culturii nu poate fi decât una singură, în funcție de faptele fiecăruia. Partea a doua. Profiluri de epocă, texte ilustrative comentate, pagina 170. Nu există niciun autor român dintre cei activi în perioada proletcultistă care să-și fie adunat în volum toate scrierile publicate în presă între anii 1948-1965. Foarte mulți nu au republicat nimic, așa încât volumele pe care le-au tipărit după aceea nu reflectă în niciun fel activitatea lor din perioada respectivă. Motivul principal al tăcerii, al dorinței ca lucrurile publicate atunci să rămână îngropate în paginile colecțiilor de reviste. Nu e deloc greu de ghicit. Ei vor să apară azi ca niște oameni aproape inocenți, dacă se poate, chiar ca victime ale perioadei proletcultiste. Iar pentru cei care nu mai trăiesc, există admiratorii care se străduiesc să țină sub obroc această parte din activitatea lor care le-ar păta biografia. De aceea, este cu atât mai necesar, cu cât lucrurile se ascund, să fie ridicat cel puțin în parte vălul acestei discreții vinovate. Textele și fragmentele de articole pe care le comentăm aici reprezintă doar o mostră din contribuția autorilor respectivi. Nu am reținut decât un număr relativ redus de autori, anume pe cei pe care i-am considerat reprezentativi, cei care au imprimat direcția, care s-au bucurat de autoritate în perioada prolet cultistă sau după aceea, fie datorită personalităților, fie funcțiilor oficiale. Ar fi fost de dorit și poate chiar necesar ca această antologie de texte ilustrative să fie mai cuprinzătoare. Lipsesc de pildă dintre cei care au publicat în această perioadă Tudor Vianu, Mihai Ralea, Șerban Cioculescu, George Macovescu, Mihai Novikov, GC Nicolescu, Savin Bratu, Mihail Petroveanu, Mihai Gafița, Paul Cornea, Al Iștefănescu, Radu Lupan, Radu Popescu, Marcel Breazu, Silvian Iosifescu, George Monteanu, Horia Brat, Ioonichie Olteanu, Aurel Martin, B. Elvin, Ion Lungu, S. Damian, Radu Enescu, Lucian Raicu, Virgil Arteleanu, Ion Dodu Balan, Geoșerban, Valeriu Râpeanu, etc. Socotim însă că activitatea publicistică a acestor autori a fost, dintr-un motiv sau altul, de mai mică importanță în cadrul ofensivei dogmatismului proletcultist, drept care majoritatea celor menționați mai sus figurează doar la bibliografie, în cele mai multe cazuri cu Extrase din unele texte ale lor. Despre literatura perioadei proletcultiste, adică despre proză și poezie, va fi vorba în volumul al doilea al acestei lucrări, Degradarea estetică a literaturii. Mihail Sadoveanu, pagina 171 a fost primul scriitor important dintre cele două războaie mondiale, care a scris în sensul politicii regimului în unele cazuri anticipând chiar această politică, de exemplu în privința colectivizării agriculturii. A fost, de asemenea, unul dintre cei din tâi intelectualii români cu reputație care și-a manifestat adeziunea totală și prietenia față de Uniunea Sovietică și a recomandat o deschis ca model. Promptitudinea convertirii lui se explică fără îndoială, prin faptul că datorită unei situații personale speciale, Mihail Sadoveanu a fost unul dintre cei inițiați asupra programului politic în perspectivă și mai ales asupra șanselor de aplicare a acestui program. Datorită serviciilor aduse regimului în toată această perioadă, până la moartea sa, care a survenit în 1961, el s-a bucurat de cele mai atente onoruri oficiale. A fost tot timpul deputat în Marea Adunare Națională, membru al Prezidiului Meane, președinte al Uniunii Scriitorilor, membru în Consiliul Mondial al Păcii, membru și președinte de secție în Noua Academie, laureat al Premiului Lenin pentru Pace, etc a reprezentat regimul ca și optea scriitorilor din țara noastră la diverse congrese internaționale. Articolul „Progresul omeniei în lumea americană a apărut în revista Fundațiilor Regale numărul 4 pe 1945, deci cu foarte puțin timp înainte de capitularea Germaniei, e probabil ultimul în care Mihail Sadoveanu mai vorbește în astfel de termeni despre această lume. După aceea, el va privi exclusiv spre răsărit și va vorbi doar de lumea răsăritană. Cităm. Toate aparentele monstruozități și excese erau însă numai forme particulare de revoluție a unei rase puternice, care pe de-o parte își crea o viață liberă și plină, iar pe de alta se desfăcea violent de prejudecățile și practicile lumii vechi. Din acest prisos de energie trebuie să se așeze, datorită însușirii de organizare a rasei, o lume către care azi privim cu uimire și admirație. Știm acum bine că acolo stă așezată o lume care, datorită acestei democrații, a învins toate adversitățile, a trecut peste toate obstacolele, promovând o cultură originală și adăugând un spor progresului umanității. Toate acestea s-au făcut cu jertfe, cu atât mai scumpă e biruința. În numele justiției și libertății umane, pentru a doua oară, America și-a aruncat puterea ei în cumpăna crâncenului conflict european. Astăzi, alături de Anglia și Uniunea Sovietică, doboară să nădăjduim pentru totdeauna forțele Întunericului. Am încheiat citatul. Tot în 1945, însă mai spre toamnă, Mihail Sadoveanu publica în broșura cu titlul Lumina vine de la răsărit, o conferință pe care o ținuse în cadrul Arlusului. Cităm. Pentru mine, Constituția lui Stalin este ca o altă evanghelie a lumii nouă ce se pregătește și mai ales a lumii întârziate din care facem parte și noi. Am încheiat citatul. În esență, noi eram o lume întârziată pentru că la noi nu existau încă colhozuri. Autorul vorbește deci despre țărăniime, despre mizeria din trecut, despre nevoia ridicării ei. Cităm. Această țărăniime să fie adusă cu grabă și pricepere la cultura intensivă, să o facem să-și părăsească vechea rutină rudimentară, să o facem să beneficieze nu atât de pământ pe care nu-l putem întinde, cât de tractoare, de semințe și animale selecționate, de irigații, de aducerea în cultură a terenurilor degradate, de comasări, de întovărășiri, de cooperative de vânzare și cumpărare, etc. Am încheiat citatul. Încă din 1945, deci, întregul program al colectivizării. Cităm din nou. Mă adresez tuturor acelora care socot că-și iubesc neamul, tuturor acelora ce s-au socotit și să socotesc democrați, căci o lumină nouă se revarsă din răsărit. În asemenea frământări, după ce s-a produs actul providențial de la 23 august, după ce s-a întemeiat în București această asociație română pentru legăturile cu Uniunea Sovietică, am avut primul meu contact direct cu lumea de dincolo de barajul minciunii. Am citit în tălmăcire românească raportul la proiectul de Constituție a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. În singurătatea mâhnirii mele și a viziunilor tragice legate de soarta poporului meu, m-am simțit ca în fața unei explozii de lumină. Am avut o revelație oarecum mistică citind Constituția din 1936 a Uniunii Sovietice, Tuturor rezervelor directe față de lumea nouă răsăritană le găseam răspunsuri precise și limpezi. Negurile pe care o propagandă bolnavă le revărsase asupra lumii noastre se risipeau, soarele răsăritului biruia balaurul îndoielilor mele. Am încheiat citatul. Mihail Sadoveanu citează din Constituția menționată și spune între altele, cităm, lângă toleranța religioasă edictată de articolul 124 se adaugă celelalte libertăți cetățenești a cuvântului întrunirilor și demonstrațiilor. Apoi conchide, astfel se organizează pentru întâia oară în lume sistemul cel mai potrivit, cel mai firesc pentru selectarea valorilor unui popor în vederea conducerii lui. Pătura conducătoare altădată se alegea după privilegii de naștere ori de averi moștenite. Astăzi, noblețea are ca argument calitățile intelectuale și sufletești ale individului. O societate care funcționează după asemenea norme e departe de atinde la nivelarea cenușie. Din contră, armatele victorioase ale răsăritului duc legea dreptății acestei lumi noi în inima lumii vechi. Lumea aceasta nouă întoarce Europei o făclie pe care a primit-o cândva prin intelectualii săi. Lumea aceasta răsăriteană își dă prezentului și viitorului jertfa sa rotnică. Din jertfa sa poate vom avea parte să ne împărtășim și noi. Am asemenea nădejde cugetând la poporul meu de țărani pe care îl doresc eliberat în forme nouă de viață. Am încheiat citatul. Atitudinea atât de net și de timpuriu pro-sovietică încât să ia textul Constituției drept realitate pe care s-o recomande și țării sale nu trebuie să mire prea mult la acest scriitor. Mihail Sadoveanu nu a excelat niciodată prin vreo simpatie față de civilizația de tip occidental și în general față de occident. Din potrivă, opera lui e în mare măsură un refuz al acestei civilizații. Slavofilismul său din totdeauna este de asemenea un lucru mult prea evident pentru a mai avea nevoie de probe. Mihail Sadoveanu e scriitorul a cărui operă cuprinde cel mai mare procent de cuvinte de origine slavă din literatura noastră. În 1946, Sadoveanu publică volumul Kaleidoscop, impresii din Uniunea Sovietică, în care se află inclus cu titlul Lumina de la răsărit și textul conferinței din 1945. El a fost printre primii care au vizitat, după 23 august 1944, Uniunea Sovietică și a scris în termeni atât de elogioși despre această țară. Volumul vorbește cam despre aceleași locuri și lucruri despre care vor vorbi și alți scriitori care vor vizita URSS. Kremlinul, metroul, unul sau două colhozuri, mereu aceleași, etc. De unde se vede că toți erau duși cam pe același itinerariu dinainte pregătit. Sadoveanu se oprește și de data aceasta mai mult asupra colectivizării pe care o laudă și o propune ca panaceu pentru țărănimea noastră, vorbind în schimb nu prea bine despre împroprietărirea din 1945, care, cităm, amenință să rămână un simplu act de trecere a proprietății mari din mâna unor agricultori destul de pricepuți în stăpânirea unor plugari rămași în multe părți încă la metode rudimentare. ce de făcut? Cei de făcut ne tânguim noi, să nădăjduim că se găsesc aici pilde pe care oamenii noștri de stat le pot folosi, am hotărât noi. Am încheiat citatul. Mihail Sadoveanu efectua această vizită împreună cu Traian Săbulescu, viitorul președinte al Academiei Repere. Mihail Sadoveanu descrie am anunțit ce a văzut la un colhoz aflat la 20 de kilometri de Moscova, pregătit de sigur în mod special pentru vizitatori și generalizează citam Vechea plugărie a fost revoluționată, au apărut mari întinderi cultivate rațional. Deosebirea între ce acum și ce era altădată în vremea latifundiilor e că beneficiul întreg e al muncitorilor și că plugăria se face mai bine. Colhozurile de cereale, astăzi se află în Uniune, sute de mii de asemenea organizații colective, sunt toate bogate și reprezintă o mare putere economică. O familie de patru persoane muncind câte 240 de zile fiecare primește bani și produse în natură în valoare de 700.000 lei aproximativ, să se ție seama că viața e cam de 5 ori mai ieftină în Uniune decât la noi. Am încheiat citatul. Mihail Sadoveanu e astfel primul propagandist de prestigiu la noi al realităților sovietice. Cităm. Cât mamele lucrează la câmp, ori la diversele despărțăminte ale grădinăriei, copiii lor sunt îngrijiți de anume femei pricepute și înțelepte. Unele sunt învățătoare. Mi s-a întâmplat să intru întâi într-o casă în camerele căreia se aflau copila și grădiniței. Jucăriile rânduite într-un colț își așteptau stăpânii, iar stăpânii, hrăniți, spălați, dolofani și rumeni își făceau siesta în paturi cu cearceafuri albe. Mi-e să mărturisesc că mi s-au umplut ochii de lacrimi. Am avut o vedenie de tristeță, copiii sătencelor noastre. Ele se trudesc în arșiță la ogoare. ei singuri, neîngrijiți, nealimentați acasă. Pe cei care nu pot încă umbla îi rup câteodată porcii, alții mai mărunți cad în vase cu apă ori în jar. La colhozul din Tarascova, vedeam copiii sătenilor îngrijiți domnește. Am încheiat citatul. Bun propagandist în 1946. Citam din nou. Din asemenea, jertfe s-au hrănit rădăcinile Marii Revoluției a continentului Rus și din imboldurile morale care au animat asemenea oameni s-a produs izbânda eliberării lumii. Am încheiat citatul. Vorbind de alfabetizare, Mihail Sadoveanu afirmă cu aceeași satisfacție fără a clipi, ghilimele. Am mai spus și a Iura că fenomenul s-a petrecut de pildă și în Republica Moldovenească de peste Nistru. Închidem ghilimelele. Despre literatura din Uniunea Sovietică spunea, cităm, la începutul deceniului al treilea al acestui veac, după izbânda de plină a socialismului în realizări necontestate în toate domeniile, literatura devine o puternică pârghie de progres a țării, îndreptându-se către finalitățile fundamentale conform liniei trasate de genialii conducători sovietici. În aprilie 32, Comitetul Central al Partidului Comunist reorganizează asociațiile literare și artistice. Scriitorii devin elemente de prim rang întru călăuzirea morală a popoarelor pentru izbânda desăvârșită a vastei și minunatei lucrări de clădire a lumii nouă răsăritene. Cei de azi, scriitorii, în plină perioadă de muncă și organizare, politicul deasupra preocupărilor artistice. Au dreptate, am încheiat citatul, din articolul Literatura în Uniunea Sovietică. Rândurile de mai sus dovedesc nu numai că Mihail Sadoveanu era destul de bine informat, dar și că el era întru totul de acord și dorea ca și la noi lucrurile să se petreacă la fel, ceea ce, din păcate, s-a și întâmplat. Mihail Sadoveanu vorbește mereu de mizeria țăranilor noștri în trecut, apoi de exemplul Uniunii Sovietice, de în întovărășiri, metode noi, etc. Ideea păcii universale și a înfrățirii dintre popoare e, de asemenea, mereu prezentă în textul său. Uniunea Sovietică e marea speranță a omenirii dornice de pace și înfrățire. A se observa, însă, tonul familiar, afectuos, în care vorbește despre Uniunea Sovietică, numită simplu Uniunea, ca și când noi și ne-am fi făcut parte din Uniune, lucru dorit să pare de Mihail Sadoveanu. Cităm. Uniunea nu e o alcătuire imperialistă. Ordinea socialistă și conviețuirea pașnică a atâtor naționalități ce a instaurat în cuprinsul său exclude exploatarea și asuprirea a unui popor de către alt popor. Pentru ea e necesar un război de apărare ca cel de azi, însă un război agresiv apare fără noimă. Pe asta, Uniunea e ieșită dintr-o jertfă imensă pentru a putea realiza o umanitate nouă. Luptătorii ei au fost pătrunși de acest ideal al înfrățirii care poate da scop trecerii omenirii pe pământ. Din suferința luptătorilor și martirilor pentru asemenea izbândă, va ieși răscumpărarea ticălosului neam omenesc. De deci, ce îmi spun eu, ființa poporului meu, cu tot ce are el propriu și valoros, dobândește un sprijin puternic pe care nu l-a avut niciodată în veacuri. Uniunea sovietică va fi o putere de garanție a dezvoltării libere a poporelor mici învecinate. Astfel văd asigurată de plin justiția pentru poporul meu de țărani. Am Mondia i în conferința Importanța Mondială a Literaturii Sovietice, ținută la 7 octombrie 1948 și publicată în contemporanul numărul 107 din 15 octombrie 1948, după elogii pe o pagină întreagă de revistă, autorul încheie astfel, cităm, În fruntea lumii răsăritene, călăuz înțelept al dezvoltării sale economice și artistice, stă cel mai iubit prieten al nostru și al tuturor popoarelor, numele lui onorat și iubit, nu e nevoie să-l rostesc. El flutură pe toate buzele iubitorilor de pace și încălzește toate inimile. Am încheiat citatul. Era vorba, bineînțeles, de numele lui Ive Stalin. În șantiere ale socialismului și păcii, contemporanul numărul 255 din 24 august 1951 citim. Cităm. Iată că Marea Revoluție din octombrie 1917 a răspuns acelei plângeri ca un tunet al răzbunării. Eliberat la 1944, poporul nostru, prin conducătorii lui vretnici, își găsește calea cea bună a dezvoltării lui. Ajutorul frățesc al Uniunii Sovietice îi dă putința să-și grăbească prefacerile și, după înlăturarea ruinelor burgheziei, să înalțe semnele progresului, științei și civilizației. Am încheiat citatul. În comentariul Însemnări pe marginea articolului 80, din 1952, broșură, în care e vorba de art 80 din proiectul de Constituție a RPR privitor la drepturile și îndatoririle cetățenești, Mihail Sadoveanu schițează mai întâi în termenii jargonului oficial pe care și-l însușise integral un tablou sumbru și batjogoritor al trecutului, caracterizat prin exploatare, sărăcie, silnicie, ignoranță, nedreptăți și așa mai departe. Apoi continuă, cităm. Anii sumbrii s-au luminat când a bătut ceasul eliberării la 23 august 1944. Shandramaua alcătuirilor criminale ale burghezilor și moșierilor s-a surpat. Putregaiurile ei au trecut la groapa gunoaielor trecutului. O alcătuire nouă de stat a ridicat din primejdie pieirii acest popor crud încercat. Regimul de teroare și asuprire moșieresc, ținuse masele largi ale norodului în besna ignoranței și misticismului, refugiu al oamenilor. Simpli. Acel regim a promovat o pseudocultură străină de popor și a împiedicat dezvoltarea unei culturi specific naționale și progresiste, eliberarea țării noastre de către glorioasa armată sovietică și așa mai departe. Am încheiat citatul. Asemenea, neadevăruri și insulte irresponsabile aruncate cu atâta seninătate asupra trecutului și a întregii noastre culturi nu mai au nevoie de niciun comentariu. Mihail Sadoveanu trece apoi, conform canonului stabilit, la elogierea deliranta a prezentului. El laudă alfabetizarea, reforma învățământului, căminele culturale și toate celelalte componente ale revoluției culturale, cităm. O lumină a duhului, o primăvară a noirii străbate în satele țării. Cea mai înaltă instituție culturală a țării, Academia Republicii Populare Române, are un amestec viu în toate sectoarele de muncă și progres. Vechea academie de tip burghez avea un număr de fotolii de odihnă pentru oameni care își făcuseră un nume, ea era o instituție pentru personalități cu activitatea sfârșită. Am încheiat citatul. Iarăși minciuni grosolane nota varianta cenzurată, falsuri tendențioase, am încheiat nota. El însuși fusese membru al Academiei de tip burghez. De altfel, Mihail Sadoveanu a fost primul academician care a lăudat lichidarea vechei academii. Cităm. Literatura și celelalte arte au dobândit în anii aceștia ai prefacerilor, un având pe care cei mai optimiști de altădată nu l au putut bănui și nădăjdui. Îndrumați de Partidul Muncitoresc Român, având pilda măreței literaturi clasice ruse, notă, literatura noastră clasică nu mai constituia o pildă, am încheiat nota, Având pilda măreței literaturi clasice ruse și modelul realizărilor puternicei arte sovietice, artiștii noștri în domeniul literaturii, artelor plastice și muzicii participă activ prin creațiile lor la lupta pentru construirea socialismului. Scriitorul din vremea burgheziei putea să nădăștuiască să tipărească o carte într-o primă ediție de 3 mii de exemplare. Ei bine, numai în 8 ani, după data pe care o socotim piatra de temelie a poporului nostru, cărți bune se tipăresc în ediții de zeci de ori mai mari, rapid absorbite de zecile și sutele de mii de cititori noi. În regimul de democrație populară a cărui forță conducătoare este Partidul Muncitoresc Român, se făurește, după exemplul Marii Culturi Sovietice, o cultură nouă, socialistă în conținut, națională în formă, care cuprinde și reconsiderarea critică pe baza științei marxist-leniniste a valorilor din trecut. Uneori, cugetând la ce a fost nu de mult în această țară, închid ochii și mă cu tremur numai de spaima amintirilor. Parcă trec într-un tablou neguros între volburi de ape, sihle negre și prăpăstii. După aceea, binecuvântată zi 23 august 1944. Am încheiat citatul. Din Necrologul, marele geniu al omenirii progresiste, viața românească numărul 3, martie 1953. Cităm. Marele Iosif Visadionovic Stalin a închis ochii. Vestea adormirii lui a străbătut pământul, fulgerând inimile tuturor oamenilor muncii. Vestea de cumplită durere ca pentru cel mai bun prieten și cel mai înțelept tovarăș. Veste în stare să ne covârșească și să ne frângă inimile. Progresele marelui stat socialist, urmându-și cursul, biruințele staliniste s-au săvârșit pe marile șanchiere ale comunismului în crearea hidrocentralelor electrice, a canalurilor uriașe, a plantați în stepele aride. Dar Iosif Visarionovici, părintele și tovarășul nostru preiubit, a fost și este campionul păcii mondiale, scutul mamei și copilului, apărătorul liniștii oamenilor muncii, protectorul tineretului de pe întreg pământul. Acest om unic a dat avânt științelor și artelor. Sub supravegherea lui s-a dezvoltat și a luat având geniul poporului muncitor. Când am primit vârsta de 70 de ani, noi, scriitorii din Republica Populară Română, am închinat într-un caiet de versuri, dragostea și admirația noastră. Am încheiat citatul. Din cuvântul de deschidere a ședinței organizate de Uniunea Scriitorilor la 24-27 martie 1953 pentru dezbaterea tezelor lui G.M. Malenkov privind literatura, cităm sunt de deosebită importanță pentru dezvoltarea literaturii noastre și lămurirea problemelor actuale ale literaturii, ultimele lucrări ale lui Ive Stalin, precum și tezele privitoare la problemele tipicului în literatură din raportul tovarășului Malenkov. Într-adevăr, deși ne aflăm într-o situație destul de bună în literatură, totuși este necesar ca să mergem înainte pe calea pe care o trasează partidul nostru pentru a face ca literatura să devină, într-adevăr, o armă de luptă pentru construirea socialismului. Am încheiat citatul turmentare, cu expresii și fraze șablon care nu însemnau în realitate nimic. De fapt, chiar în lumea literară, intervențiile lui Mihail Sadoveanu, ca și acelea ale lui Tudor Arghezi, erau ascultate cu respectuoasă indiferență, ele făcând parte din etichetă. În prezentarea pe care o face la apariția Gazetei Literare, Mihail Sadoveanu scria, între altele, cităm... Secetă literară era expresia curentă în acea epocă spre a denumi starea de lucruri pe ogorul prozei și al poeziei. Acest ogor sărăcuț într-o țară de latifundii urma legea economică a statului burghez, era lăsat în paragină și la voia întâmplării. Cei mai mulți scriitori, copii ai poporului, trăiau de azi pe mâine în stare de proletari intelectuali, fără editori și fără reviste organizate. În asemenea, țară, sub alternativ de partidele istorice, se acorda din bugetul cultural din când în când partizanilor politici câte două ori trei sute de lei pentru traducerea cotoiului încălțat, Basm ce nu s-a tradus niciodată. Condițiile în care apare astăzi publicația săptămânală Gazeta Literară sunt cu totul altele. După binecuvântata cotitură istorică de la 23 august 1944, Partidul Muncitoresc Român a înfăptuit prefaceri uimitoare în toate sectoarele vieții. Arta literară și slujitorii ei s-au bucurat de un sprijin serios și susținut. Am încheiat citatul. Tudor Arghezi Pagina 178. Tabletele publicate de Tudor Arghezi între 1945 și 1947, în ziarul adevărul sau în bileta de papagal, sunt ezitante, echivoce, scrise într-un limbaj aluziv, parabolic, care atestă odată mai mult ambiguitatea sa morală, faptul că, în situația de incertitudine politică de atunci, nu știa sigur cum să se orienteze, nefiind inițiat ca Mihail Sadoveanu. Aceste tablete au de cele mai multe ori un sens general, neutru, sau sunt scrise cu două înțelesuri, încât e deseori citat și lăudat atât de scânteia cât și de dreptatea. În 1946, de exemplu, în paginile acestui ziar, Tudor Argezi e în mai multe rânduri felicitat pentru aluziile critice la adresa noilor stări de lucruri din economia și cultura noastră. În tableta de Paște din acest an, el scria între altele «Laptele e ticăloșit, vinul e reminiscență infamă, zahărul e praf de farmacie».